Második rész A solária. Az elhagyott világ Glidia életében ötödször találta magát egy űrhajó fedélzetén. Kapásból nem emlékezett rá pontosan, milyen régen is volt, amikor Santirix társaságában mentek el az Euterpe világára, mivel annak őserdeit a legtöbben a maguk nemében páratlannak tartották, különösen ragyogó kísérője a drágakő nevű hold romantikus fényében. Az erdő valóban dúsan zöldelt, fái gondosan ültetett rendben sorakoztak, és állatvilágát is megfontoltan válogatták össze. Színes volt és szórakoztató, de nem akadt benne egyetlen mérges vagy bármi más módon kellemetlen teremtmény sem. A kereken 150 kilométer átmérői hold egész közel keringett a bolygó felszínéhez, s így ragyogó fényfoltként csillogott az égen. Annyira közel volt, hogy bárki láthatta, amit lassan siklik nyugatról keletre, megelőzve a bolygó lomháb forgását. A delelő pontja felé emelkedve egyre fényesebb lett, majd ismét elhalványodott, amint lejjebb ereszkedett a látóhatár felé. A szemlélődő elbűvölten bámulta az első éjszakán, már kevésbé a másodikon, s halvány elégedettséggel nézte a harmadikon. Föltéve, hogy az ég éppen tiszta volt három éjszakán át, ám ez ritkán fordult elő. Amint megfigyelte, az EU terpe szülöttei még csak rá sem néztek, bár a túristák előtt természetesen nagy hangon magasztalták. Összességében Glédia tulajdonképpen élvezte az utazást de legkellemesebb élménye mégiscsak az aurórára való hazaérkezése maradt. Erre eldöntötte magában, hogy többé soha nem utazik sehová, ha csak valamilyen kényszerítő körülmény fel nem merül. Miután jobban elgondolkodott rajta rájött, hogy legalább nyolc évtizede történt az eset. Egy ideig rettegve várta, mikor áll elő a férj egy újabb kirándulás gondolatával, de az többé szóba se hozott ilyesmit. Akkoriban nem egyszer az is eszébe ötlött, vajon nem jutott-e ugyanarra a következtetésre Szentirix is, és netán ugyanúgy retteg az ő utazási ötleteitől. A kirándulások mellőzése nem volt szokatlan a számokra. Az auróraiak, és ha már erről esik szó az űrlakók általában, leginkább otthonülők voltak. A világaik, a birtokaik túlságosan is kényelmesek. Végül is miféle öröm lehet nagyobb annál, mint amikor az embert saját robotjai szolgálják ki, Olyanok, amelyek minden jelzést ismernek, ráadásul gazdájuk szokásait is, és kívánságait kérés nélkül teljesítik. Kellemetlenül összerezzent a gondolatra. Vajon erre utat Dzé, amikor a robotizált társadalom hanyatlásáról beszélt? És most, lám, mégis újra itt van az űrben, annyi hosszú évtized után. Ráadásul egy földi eredetű hajón. Ugyan nem látott sokat belőle, de az a kevés is szörnyű aggodalommal töltötte el. Látszólag semmi más, csak egyenes vonalak, éles sarkok és sima felületek. Úgy tűnt mindent mellőztek rajta, ami nem volt szélszerű. Mintha semmi más nem számítanak, csak a kifogástalan működés. Bár a látott részletek rendeltetéséről sejtelmesen volt igazán, tisztán érezte ezt a követelményt. Itt semminek nem volt létjogosultsága, ami a legkevésbé is akadályozhatta volna a hajót, hogy a két pont közötti legrövidebb utat válaszza. Minden aurórai, lényegében minden űrlakó készítette tárgyon, de köztük az auróraiak voltak a legfejlettebbek, a szempontok szintek rendeződtek. Az alapot a működés jelentette. Ettől nem szabadulhatott meg teljesen az ember, ha csak valami nem kizárólag a díszítés szolgálta de azután mindig következett valami szemet, és általában az érzékeket gyönyörködtető, és végül még olyasmi is, ami a léleknek szerzett örömet. Ó, mennyivel kellemesebb volt mindaz! Vagy éppen az emberi vagy olyan túlbúrjánzásáról tanúskodik, ami megfosztja az űrlakókat a dísztelen univerzum értékelésének képességétől. No, de ez olyan nagy baj. A jövő útja talán ezekhez az innen-oda és ne tovább mértani a szabályokhoz vezet? Vagy talán a telepesek még nem jöttek rá igazán az élet édes ízének élvezetére? Ha viszont ennyi öröm az életben, neki vajon miért olyan kevésben volt-e része eddig? Valójában semmi más teendője nem akadt ezen a hajón, csak ilyesféle kérdéseket végig gondolni és újra gondolni. Ez a dézsé... Iláj e barbár utóda ültette a fülébe a bogarat annak a makacs hangoztatásával, hogy az űrlakók világai a hanyatlás útján járnak, Még ha egészen rövid aurórai tartózkodása alatt láthatta is, biztosan látnia kellett, a gazdagság és biztonság kétségbe vonhatatlan jeleit. Megkísérelt elmenekülni döntrő gondolatai elől a rendelkezésére bocsájtott holofilmek nézésével. Mérsékelt figyelemmel követte a vetítő felületen az alakok és események villogását, amint a kalandos történet, csupa kalandfilmet kapott ugyanis, sebesen száguldott előre. Kevés időt hagyva a szavaknak, és gyakorlatilag semmit a gondolkodásnak. Az élvezetről nem is beszélve, ez is csak olyan volt, mint a berendezéseik. Décsi akkor lépett be hozzá, amikor éppen az egyik történet közepén járt. De valójában már jó ideje nem figyelt oda. A látogatás nem érte meglepetésként. Az ajtajánál őrt álló robotok jó előre jelezték Dézsé közeledését, és semmiképpen sem engedték volna be, ha nem lenne a fogadására alkalmas állapotban. Déniel be is kísérte a vendéget. Hogy érzi magát? kérdezte Dézsé. Glédia egy mozdulattal kikapcsolta a készüléket, mire a kép elhalványult, megremegett és teljesen elenyészett. A férfi pedig így szólt. Nem kell kikapcsolnia, szívesen nézem én is önnel együtt. Nem fontos. Már éppen elegem van belőlük. Kényelmes az elhelyezése? Nem egészen. Izé, el vagyok zárva mindenkitől. Sajnálom, de ugyanezt történt velem is az auróra. Egyetlen emberemet sem vihettem magammal és most ez bosszulja meg rajtam. egy hmm, egyáltalán nem. Először is beleegyeztem, hogy magával hozza két, tetszése szerint kiválasztott robotját. Másodszor nem én, hanem a legénységem akarja így. Nem kedvelik sem az űrlakókat, sem a robotokat. Különben miért bántja ez az elszigeteltség? Nem csökken ezáltal megfertőződésének veszélye? Glídja tekintette gőgösen villant, hangja azonban fáradtan csenget. Nem tudom, nem vagyok-e már túl öreg a fertőzéstől való félelemhez. Sokféle szempontból úgy érzem, már éppen elgetéltem. Különben is itt van a kesztyüm, az orszfűröm, és ha kell, még a maszkom is. Egyébként sem gondolom, hogy venni a fáradtságot és megérintene. És senki más nem tenni, felelte Dégzsé váratlan élel a hangjában. Keze közben rátévett a bal csípőihez erősített tárgyra. A nő tekintetével követte a mozdulatot. Mi az ott? Dézsé elmosolyodott, szakála szinte ragyogott a tompa világításban. A barna szőrszálak közé itt-ott vörösek keveredtek. Fegyver, válaszolta és elő is húzta. Sima markolatánál fogva tartotta, amely az ökle felé domborodott, mintha a szorításával duzzasztaná fölfelé. Egy vékony, mint egy 15 centiméteres henger merett glédia felé. A végén nem látszott semmiféle nyílás. – Ezzel embert is ölhet? – nyújtotta felé a kezét Glédia. Dézsé gyorsan félre rántotta előle. – Soha ne nyúljon senki fegyvere után, hölgyem. Ez sokkal több, mint egyszerű modortalanság, ugyanis minden telepest arra neveltek, hogy hevesen reagáljon az ilyen mozdulatokra, s ez komoly veszélyel is járhat önre nézve. Glédia nyílt szemmel húzta vissza a kezét, és gyors mozdulattal a háta mögé dugta: Ne fenyegessen, veszélye! Déniel ilyesmiben nem érti a tréfát. Az Aurórán nincs olyan barbár, aki fegyvert hordana magánál. Tudja, válaszolta Dési figyelmen kívül hagyva a jelzőt, – nekünk nincsenek robotjaink, amelyek megvédelmeznének bennünket. Ez pedig nem valami gyilkos szerszám. Bizonyos értelemben persze annál is rosszabb. Olyan rezgéseket bocsát ki, amelyek a fájdalomérzékelő idegvégződéseket ingerlik. Sokkal nagyobb fájdalmat okoz, mint amilyet egyáltalán el tudna képzelni. Nincs ember, aki kész lenne másodszor is elviselni, ezért akik hordják, igazán ritkán használják. Különben idegkorbácsnak nevezzük. Undorító. Nekünk robotjaink vannak, de azok sohasem bántanak senkit, csak elkerülhetetlen veszélyhelyzetben, és akkor is csak a legcsekélyebb mértékben. Dízsé megvonta a vállát. Ez nagyon civilizáltan hangzik, de egy kis fájdalom, sőt egy kis ördöklés még mindig jobb a szellemnek a robotok által okozott leépülésnél. Különben is az ideg nem lehet ölni. Az önök hajóinak viszont vannak totális halált és pusztulást okozó fegyverei is. Azért, mert a történelmünk kezdetén, amikor a földi örökségünk még erős volt, valóságos háborúkat vívtunk. De azóta teljesen megváltoztunk. Azokat a fegyvereket akkor is bevetették a Föld ellen, amikor úgymond már alaposan megváltoztak. Az egé kezdte a nő, de beharapta az ajkát, mintha vissza akarná szívni, amit mondani készült. Tudom bólogatott Dénzsé. Azt akarja mondani az egészen más. Gondoljon erre, hölgyem, ha netán eszébe jut, miért nem kedveli a legénységem az űrlakókat. Vagy éppenséggel én miért nem szeretem őket. De ez alkalommal ön igen hasznos lesz a számomra, hölgyem, és ezért nem engedem eluralkodni magamon az eféle érzelmeimet. És mondja, mi módon lehetek a hasznára? Azzal, hogy szoláriai. Mindig csak ezt hajtogatja. Azóta több mint húsz évtized múlt el, nem is sejtem, hogyan nézhet ki ma a szolária. Semmit sem tudok róla. Ugyan milyen lehetett a béli föld húsz évtizeddel ezelőtt? Nem is létezett húsz évtizede, de a szolária igen, és fogadni mernék, hogy valamilyen hasznos részlet föltétlen eszébe jut majd. Ezzel felkelt, fejét udvariasságból, de csak nem gúnyoros hirtelenséggel megbiccentette, és távozott. Glédia gondolataiba merülve, gyötrődve hallgatott egy ideig, aztán felsóhajtott. Nem volt valami udvarias, ugye? Madam Glédia, ez a telepes erős feszültségekben él – felelte Egy olyan világ felé halad éppen, ahol már az övéhez hasonló két hajót megsemmisítettek, a teljes legénységükkel együtt. Ő és az emberei nagyon nagy veszedelemmel néznek szembe. – Te mindig minden emberi lényt védelmezel, Léniel. Ugyanaz a veszély leselkedik rám is, ráadásul én nem önként vállalom, de még nem gorombáskodom senkivel. Daniel erre nem szólt semmit. Ó, talán mégis. Egy kicsit én is goromba voltam vele, igaz? Nem hiszem, hogy a telepest megbántotta, vélte Dénjel. Javasolhatom, madám, hogy készülődjék a lefekvéshez. Igencsak későre jár. Nagyon helyes, mindjárt lefekszem, de nem vagyok elég nyugodt az alváshoz, Dénjel. Jiskár barátom szerint hamarosan az lesz madám, és neki ilyen dolgokban rendszerint igaza van. És Glédia valóban jó taludt. és Jiskár csak átak a helyükön, asszonyuk kabinjának sötétjében. Nyugodalmas állomban lesz része Déniel barátom, és valóban szüksége is van a pihenésre. Veszedelmes út áll előtte. – Nekem is úgy tűnt, Zsiszkár barátom, – mormolta Déniel. – Valahogy te is bíztattad őt, hogy vállalja ezt az utat. – meg volt rá az okod. – Déniel barátom, roppant keveset tudunk az egész galaxis fenyegető válságról, ezért semmi olyan lehetőséget nem utasíthatunk vissza, amely gyarapíthatja az ismereteinket. Meg kell tudnunk, mi történik a szolárján, és ez csak úgy lehetséges, ha oda megyünk, mi pedig csak akkor juthatunk el oda, ha elősegítjük valahogy Madame Glédia odautazását is. A befolyásolásához csak egy egészen gyönge érintésre volt szükség. Minden nagy hangó tiltakozása ellenére kezdettől fogva menni akart. Mindent elsőprő vágy támad benne, hogy láthassa a szoláriát. Olyan sajgás volt ez a lelkében, amely sohasem múlt volna el, ha nem mehet oda. – Ha te mondod, akkor így is van. Bár én eléggé különösnek találom, hát nem jelentette ki gyakran és határozottan, hogy az élete a szolárián boldogtalan volt, hogy teljesen hozzáidomult az aurórához, és sohasem óhajt visszatérni a szülőbolygójára? Igen, ez is igaz, ez is benne van a tudatában. Ez a két érzés, helyesebben érzelem, egyszerre és egymás mellett létezik benne. Az emberek elméjében gyakran figyelhettem meg ilyesféle jelenségeket. Két ellentétes érzelem egyidejű és együttes jelenlétét. Ez a lehetőség nem tűnik logikusnak, Zsiszkár barátom. Egyetértek, és mindenből csak arra következtethetek, hogy az emberi lények nem mindig és nem minden tekintetben logikusak. Talán ez az egyik fő ok, amely miatt olyan nehéz az emberi viselkedés szabályzó törvényeket kidolgozni. Madame Glédia esetében például olykor tapasztalom ezt a sóvárgást a szolária után. Máskor ez az érzés mélyen elrejtőzik benne, teljesen eltakarja az iránt a táplát, sokkal mélyebb ellen szenved. Amikor viszont tudomás szerzett róla, hogy a lakói elhagyták a szoláriát, a vele kapcsolatos érzelmei azonnal megváltoztak. De miért? Mi köze lehet a bolygó kihalásának azokhoz az ifjúkori élményekhez, amelyekből Madame Glédia ellenszenve táplálkozik? Vagy még hosszú évtizedekken keresztül elfolytotta a vágyakozását az eleven szolária után, miért oldja föl magában ezt a gátlást, amikor a volt világa halott bolygóvá válik, és miért kezd újból sóvárogni egy olyan világ után, amely ma már mindenképpen teljesen idegen számára? Nem tudom megmagyarázni, Déniel, barátom, mivel minél több ismeretet gyűjtök össze az emberi tudatról, annál nagyobb elkeseredést érzek mélységes érthetetlensége miatt. Korán sem szint tiszta előny az elmébe való belelátás képessége, és gyakran irigylem is tőled viselkedés kontrollod egyszerűségét, ami abból fakad, hogy képtelen vagy behatolni a felszín alá. És még csak nem is sejtes semmilyen magyarázatot, zsiszkár barátom? Erősködött tovább Déniel. Azt hiszem, sajnálatot érez a kihalt bolygó iránt. Ő maga ugyan már húsz évtizede elhagyta. Elűzték onnan. Ma már dezertálásnak tekinti a távozását, és attól fél, ezzel teremtette meg a példát a többieknek is. Úgy érzi, ha ő nem távozik, akkor senki más sem, és a világa máig népes és boldog marad. De mivel a gondolatait nem érthetem, csak tapogatódzom a múltban, meg lehet tévesen az érzelmei alapján. Nem szolgáltathatott példát a távozásával, barátom, mivel már húsz évtized telt el azóta, nem létezhet okszerű összefüggés a korábbi és az ennyivel későbbi események között. Én is így látom, de az emberi lények néha különös örömüket lelik fájdalmas érzéseik dédelgetésében, és ok nélkül esetenként éppen a józanész ellenében vádolják önmagukat valamivel. Akárhogy is, Madame Glédia visszatérési vágya rendkívül erős volt, ezért éreztem szükségesnek az utazással szembeni gátlásainak feloldását. A leghalványabb érintés is elegendő volt hozzá. És ám szükségesnek vélem a visszatérést oda, mivel csak így juthatunk el mi is a szoláriára, mégis aggaszt, hogy kalandunk hátrányai végül nagyobbak lehetnek az előnyeinél. De hogyan, Zsiszkár barátom. A tanács lelkesen támogatja, hogy Madame Glédia elkísérje ezt a telepest. Ám talán éppen az volt ezzel a célja, hogy Madame Glédia ne tartózkodjék az aurórán abban a kritikus időszakban, amikor a föld és telepes világai szétszúzását készítik elő. Daniel látható erőfeszítéssel próbálta megemészteni a hallottakat, csupán tekintélyes, hosszúságú szünet után szólalt meg ismét. Véleményed szerint miért kellene épp Madame t eltávolítani? Ezt magam sem értem, Daniel barátom, ezért a te véleményedre vagyok kíváncsi. Én még nem gondolkoztam ezen a kérdésem. Akkor most gondolkozz? A zsizkár emberi lény utóbbi szavai parancsnak is hangozhattak volna. Még hosszabb szünet következett, mielőtt Déniel ismét megszólalt. Addig a pillanatig, amíg dr. Mandamus meg nem jelent, Madame Glédia házában asszonyú sohasem mutatott semmiféle érdeklődést a nemzetközi ügyek iránt. Igaz, dr. Fastolf és Eli Béli barátja volt, de ez a barátság csupán az érzelmeiből táplálkozott, és nem volt semmilyen ideológiai alapja. Ők azonban már mindketten eltávoztak tőlünk. Igaz, táplál dr. Amadíró iránt és ezt az érzés kölcsönös, de szintén csak szigorúan személyes alapon. A gyűlölködésük már hosszú évtizedes múltra tekint vissza, és sohasem nyilvánult meg semmilyen cselekvő formában. Mégis épp hoj tartja magát, mint eddig bármikor de madíro ma a legbefolyásosabb személy a tanácsban, ezért semmiképpen sem kell félnie Madame Glédiától, vagy éppen törekednie az eltávolítására. Megfeledkezelett tényről Madame Glédia eltávolításával egyszer, mint tőlünk is megszabadul. Abban biztos lehetett, hogy Madame Glédia nélkülünk nem kell útra, tehát éppenséggel bennünk is láthatja a veszély forrását. Létezésünk során, zsiskár barátom, soha semmilyen formában vagy mértékben sem jelentettünk fenyegetést Dr. Amadíró számára. Miért kellene tehát tartania tőlünk? Nem tud a képességeiről, sem arról, ahogyan eddig használtad fel őket. Akkor meg miért lenne fontos neki, hogy az auróráról eltávolítson minket, ha csak egy bizonyos időre is? Csak egy időre, Déniel barátom. Honnan veszed, hogy csak ideglenesen óhajt megszabadulni tőlük? Talán többet tud a telepeseknél a szolária bajairól, és ezért biztos is lehet a kapitány és legénysége pusztulásában. És velük együtt, Madame Glédia, és a mi végzetünkben is. Fő célja talán a telepes hajójának az elpusztítása, és azt csak ráadásnak tekinti, ha Doktor Fasztóf hű barátja és robotjai is megsemmisülnek. Biztos nem kockáztatná a háborút a telepes világokkal, ami a hajójuk pusztulását követően valószínűleg kitörne, és a mi megsemmisülésünk feletti aprócska öröme nem lehet elegendő, hogy érte ilyen súlyos kockázatot vállaljon. Az lehetetlen déniel, barátom, hogy Dr. Amadiro közvetlen célja maga a háború. Ezzel a veszélyel nem számol, tehát a mi elpusztításunk csak fokozhatja az örömét, egy különben számára nem is létező kockázat megnövelése ellenére. Zsiszkár barátom, ennek nem látom semmi értelmét, mondta Déniel csöndesen. Jelen körülmények között bármilyen háborút biztosan a telepesek nyernének meg. Lelkileg jobban felkészültek a háború borzalmainak elviselésére. A világiak szétszórtabbak, és ennél fogva alkalmasabbak a támadás, visszavonulás taktikájának alkalmazására. Viszonylag kezdetleges világaiknak aránylag kevés a valójuk, míg az űrlakók igenis sokat veszíthetnek kényelmes és jól szervezett világaik kockáztatása által. Ha a telepesek készek is egy-egy világukat feláldozni bármelyik űrlakóvilág pusztulása ellenében, az űrlakók ilyen helyzetekben rögtön az elején megadják magukat. De vajon a háborúnak a jelenlegi körülmények között kell-e majd végbe mennie? És ha az űrlakók már is rendelkeznek olyan fegyverrel, amellyel gyors vereséget mérhetnek a telepesekre, nem lehet éppen ez az a válság, ami vele pillanatban szembenézünk? Ebben az esetben, zsiszkár barátom, a győzelem nagyobb és eredményesebb lehet, ha váratlan csapással érik el. Miért vállalnák egy olyan háború kirobbanásának veszélyét, amelyet éppenséggel a terepesek váratlan támadása is bevezethet, és amely így jelentős pusztítással járna? Talán az ő lakóknak ki kell próbálniuk a fegyverüket, és néhány telepes hajó pusztulása a szolárián éppen az ilyen kísérletek eredménye. Az ül rendkívül tehetségtelenek lennének, ha nem találtak volna olyan kísérleti módszert, amely képes titokban tartani a fegyverük létezését. Most Mosiszkádon volt a töprengés sora. Rendben van, Déniel, barátom, de akkor mivel magyarázod a jelenlegi küldetésünket? Hogyan értelmezed a tanács készségét, sőt kifejezett óhaját, hogy kövessük útján ezt a telepest? A kapitány előre megmondta, hogy kényszeríteni fogják Madame Glédiát a csatlakozásra, és valóban így is történt. Ezen a kérdésen nem gondolkodtam, Zsiszkár barátom. Akkor most épp itt az ideje, hangzott a válasz ismét parancsként. Így teszek. Hosszúra nyúló csend következett, de Zsiszkár sem szóval, sem másként nem adta jelét türelmetlenségének. Várt nyugodtan. Végül Déniel megszólalt, lassan, mintha utat törne szokatlan gondolatok sűrűjébe. Nem hiszem, hogy a béli földnek, vagy bármely más telepes világnak joga lenne a szolárián található robot vagyon nyílt eltulajdonításához. Még ha a szoláriaiak eltávoztak is, vagy netán kihaltak, a szolária még így lakatlanul is egyike maradt az űrlakók világainak. A megmaradó 49 űrlakó világ minden esetre biztosan így vélekedik. Közélik is leginkább az auróra, amennyiben vezető szerepet tulajdonít magának az események során. Zsiszkár végig gondolta a hallottakat. Tehát azt állított én barátom, hogy a két telepes hajó elpusztításával az űrlakóvilágok a tulajdonjogokat kívánták nyomatékosítani a szolária iránt? Nem. Ez nem lehet a megfelelő eljárás, ha valóban az auróra az űrlakó világok vezető ereje továbbra is felett Akkor az auróra egyszerűen kijelenteni, hogy a szolária, lakatlanul vagy sem, ezután is tiltott terület a telepes hajók számára, és megtorlást helyeznek kilátásba, ha bármely telepes hajó behatóna a szolária bolygó rendszerébe. Közben hajókból és érzékelő állomásokból biztos kordont vonna a kérdéses naprendszer köré. De sem ilyen figyelmeztetésre, sem hasonló intézkedésre nem került sor, Zsiszkár barátom. Miért kellene hát hajókat megsemmisíteniük, ha eleve könnyűszerrel távol tarthatják őket? Azokat a hajókat mégis elpusztították, Déniel barátom. Talán ezt is az emberi gondolkodás logikátlanságával magyarázott? Nem, ha csak nem kényszerülök rá. Egyelőre azonban tekintsük azoknak a hajóknak a megsemmisülését puszta tényállásnak. Utána vizsgáljuk meg a következményeket. Egyetlen telepes hajókapitánya leszáll az aurórán, követeli, hogy a helyzetet megvitathassa a tanácssal, ragaszkodik hozzá, hogy egy aurórai polgárt magával vihessen a szoláriai helyzet kiderítése véget, és a tanács minden kérésének eleget tesz. A ha a hajók előzetes figyelmeztetés nélküli megsemmisítése túlságosan kemény is kemény lépés az auróra részéről, a telepes kapitányjal szembeni ilyen mértékű engedménye éppenséggel a gyengeségéről tanuskodik. Ezzel az engedékenységével az auróra minden jel szerint nemhogy háborút akarna, hanem bármire kész a háború fenyegetésének elhárítására. Igen, mondta Zsiszkár. Elismerem. Ez is az egyik lehetséges magyarázata az eseményeknek. Hanem mi következik ebből? Én úgy vélem, mondta erre Daniel, az üllakó világok még korán sem annyira gyengék, hogy ilyen szolgalelkően viselkedjenek. De még ha így is lenne, az évszázados uralmi helyzetük gőge útját állna az ilyesféle megnyilvánulásoknak. Biztosan valami más kényszerítette őket erre, és nem a gyöngeségük. Arra már rámutattam, hogy semmiképpen sem készülhetnek háborús összecsapásra, következésképpen az időnyerésre játszanak. De mi célból Daniel barátom? El akarják pusztítani a telepeseket, de még nem készültek fel kellően. Hagyják, hogy ez a telepes megszerezze, amit akar, ezzel elkerülik a háborút, hogy majd a saját feltételeik szerint vívhassák meg, ha elérkezik az ideje csak azt nem értem, miért nem küldtek velük egy aurórai hadihajót is. Amennyiben ez az elemzésem helytálló, és úgy vélem az, akkor az aurórának semmi köze nem lehet a szolárián történtekhez. Nem szurkálódnának ilyen kicsinyesen, hiszen ezzel csak felébresztenék a telepesek gyanúját, még mielőtt készen állnának a megsemmisítő csapásra. Akkor hogyan vélekedjünk ezekről a szurkálódásokról, ahogy te nevezed őket, Déniel barátom? Talán megtudhatjuk, mihez leszállunk a szolárián. Talán az auróra épp oly kíváncsi, mint mi vagy a telepesek. Ezzel magyarázható a kapitányjal való együttműködésük, egészen Madame Glady a csatlakozásának engedélyezéséig. Most megint Zsiszkár némult el egy időre. És mi lehet az a titokzatos pusztító csapás, amire készülnek? kérdezte végül. Már beszéltünk a válságról, amely onnan ered, hogy az űrlakók le akarnak számolni a földdel, de akkor általában beszéltünk az ősi bolygókról, beleértve a földi emberek leszármazottait is a mai telepes világokat. De ha komolyan olyan megsemmisítő csapás előkészítésére gyanakszunk, amelyel az űrlakók egyszeres mindenkorra végezhetnek az ellenségeikkel, akkor talán finomítani kell a nézeteinket. Más szóval nem készülhetnek valamelyik telepes világ elleni csapásra. A telepes világok ugyanis önállóak, és bármelyikük pusztulása esetén a többiek azonnal visszavágnának. Azt sem tervezhetik, hogy egyszerre sok vagy éppen valamennyi világukra lesújtanak. Túl sok van belőlük, és nagyon szétszórtak. Biztosan nem járhat sikerrel minden csapás, és a megmaradt telepes világok dühükben és elkeseredésükben hatalmas kár tehetnek még az űrlakók világaiban. Véleményed szerint tehát maga a föld ellen irányulhat csak a fő csapás, Déniel barátom. Igen, Zsiszkár barátom, a földön él a rövid életű emberi lények túlnyomó többsége, az a forrása az új telepes világokra kivándorlóknak és az új gyarmatok megteremtésének fő nyersanyag is. Egyben az valamennyi telepes szentként tisztelt őshazája, hazája. Ha a földet valamilyen végzetes vereség éri, a telepes mozgalom valószínűleg többé sohasem élethet újra. De nem reagálnának-e ilyen esetben a telepes világok épp oly dühötten és erőteljesen, mintha közülük esett volna áldozatul valamelyik? Én azt minden esetre elkerülhetetlennek tartom. Én is, Zsiszkár barátom, ennél fogva úgy vélem, hogy ha csak az űrlakó világok el nem veszítették a józan eszüket, álcázott támadást kell intézniük, olyat, amely miatt látszólag nem terheli őket semmilyen felelősség. De miért nem a telepes világok ellen irányulna egy ilyen titkos hadművelet? Hiszen bennük rejlik a földlakók katonai erejének túlnyomó része. Vagy azért, mert az űrlakók szerint a föld lerombolása nagyobb lélektani sokkot okozna, vagy az eszközeik csak a föld ellen vethetők behatékonyan, a telepes világok ellen viszont nem. Én az utóbbi hiszen a föld nagyon sajátos világ, és a társadalma sem hasonlít sem a telepesekére, sem az űrlakókére. Összegezve tehát, Déniel barátom, a végső következtetésed szerint az űrlakók a föld ellen készülnek megsemmisítő csapásra, amely a többi világokat egyáltalán nem érinteni, s közben ellenünk nem merülne föl semmiféle gyanú, csak éppen még nem állnak készen a végrehajtásra. Igen, Zsiszkár barátom, de már nem lehetnek igazán messze tőle. Amikor pedig végleg felkészülnek, biztosan azonnal le is sújtanak. Bármilyen késlekedés csak valószínűbbé tenne valamilyen kiszivárgást, ami a leleplezésükhöz vezethetne. Elismerésre méltó Déniel barátom, hogy mindezt kihámoztad a rendelkezésünkre álló morzsányi ismeretekből. Most pedig áruld el, mi lenne ennek a hadműveletnek a lényege? Pontosan, mire készülődhetnek az űrlakók? Csak eddig jutottam, barátom a nagyon is ingoványos talajon, és nem is vagyok teljesen biztos az érveim helytálóságában. Ám még ha igazam van is, tovább lépni már nem tudok. Sajnos sejtem nem sincs róla, de még elképzelni sem tudom, mi lehet a tervezett csapás igazi természete. De addig nem tehetjük meg a megfelelő lépéseket a támadás elhárítására és a válság feloldására, amíg nem vagyunk tisztában a hadművelet lényegével, mormolta Zsiszkár. Ha pedig megvárjuk, amíg a csapás eredménye tárja föl előttünk a titkot, már túl késő lesz bármilyen ellenlépést tenni. Ha egyáltalán létezik űrlakó, aki mindezzel tisztában van, akkor az dr. Amadiro szögezte le Déniel. Nem kényszeríthetnéd valahogy amadírót nyilvános kijelentésekre? Akkor a telepesek tudomást szereznének a veszélyről, és a fegyver használhatatlanná válnak. Mm, ezt nem tehetem meg, Déniel barátom, a tudata teljes lerombolása nélkül. Nem hiszem, hogy elég ideig megőrizhetném az elméje épségét a nyilatkozat megtételéhez. Nem, erre képtelen vagyok. Akkor talán, tétovázod Déniel, Vigasztaljuk magunkat a következtetéseim esetleges helytelenségével, és azzal, hogy nem is készítenek elő ilyen csapást a föld ellen. Nem, válaszolta Zsiszkár, érzésem szerint igazad van, és most egyszerűen csak várakoznunk kell, tehetetlenül. Glédia csak nem fájdalmas várakozással tekintett a végső ugrás végrehajtása elé akkor már elég közel lesznek a szoláriához, és a napját fénykoronként láthatják az égen. Valóban csak egy korongocska lesz még, egy jellegtelen fénykarika, rögzítve ahhoz a ponthoz, ahol miután sugarai keresztül haladtak a megfelelő szűrőkön, már szabad szemmel is megfigyelhetővé válik. A látvány egyáltalán nem lesz különleges. Valamennyi csillagnak, amelynek bolygói között emberi életre alkalmas is található, meg kell felelnie egy sor sajátos követelménynek, és ennek eredményeképpen hasonlítaniuk kell egymáshoz. Mind magányos csillagok, egyikük sem sokkal nagyobb vagy sokkal kisebb a Földet beragyogó napnál. Nem túl aktív, nem túl öreg, fiatal vagy nyugodt, nem túl forró vagy hideg, és a vegyi összetétele sem lehet nagyon eltérő. Mindegyiknek vannak napfoltjai, kitörései és rengései, és első tekintetre majdnem egyformának tűnnek. Alapos heliográfiai színképelemzéssel deríthetők fel csupán egyedi részleteik, és válhatnak a szemlélő számára összetéveszthetetlenni. És mégis, amikor Glídia kipillantott erre a fénykorongra, amely semmivel sem volt több számára egy fénykorongnál, szemét elöntötték a könnyek. Soha egyetlen gondolatot sem szentelt annak a napnak, amíg a szolárián élt. Csupán a fény és a meleg szabályos ritmusban fölkelő és lenyugvó, örök forrása volt számára. Amikor eltávozott a szoláriáról, mindössze a megkönnyebbült hála érzésével tekintett vissza arra a távolba vesző napra. Nem fűződtek hozzá valamennyire is fontos emlékei. Most mégis csöndesen szipogott. Szégyelte magát, látszólag teljesen megalapozatlan ellágyulásai miatt, de a hüppögésére ez nem volt semmiféle hatással. Jobban összeszedte magát, amikor a kabinja jelző fények így Biztosan Dézsé áll az ajtaja előtt, senki más nem merne közeledni hozzá. – Fogadja a látogatót, asszonyom? – kérdezte Déniel. – Érzelmileg feldultnak látszik. – Igen, Déniel... Zaklatottak az érzelemeim, de azért csak hagy jöjön. Alig hiszem, hogy meglepődne rajta. Mégis így történt. Minden esetre a kapitány széles mosolyjal az arcán lépedve, de mosolya szinte azonnal lehervadt. Hátra lépett, és halkan suttogta. Majd később visszajövök. Maradjon! Semmiség az egész. Ostoba, pillanatnyi reakció. Ingerülten szipogott még egyet, és megdörgölte a szemét. – Miért jött ide? – A szoláriáról szerettem volna beszélni önnel. Ha az apró manővereket sikeresen hajtjuk végre, holnap le is szállhatunk. De ha e pillanatban nem igazán alkalmas a beszélgetésre… – Teljes mértékben alkalmas. Valójában nekem is van egy kérdésem magához. Miért kellett három ugrást is végrehajtanunk, míg ideértünk? Mengy is elég lett volna? Már húsz évtizeddel ezelőtt is elég volt, amikor az aurórára távozta minden. Az űrhajózás technikája biztosan nem visszafelé fejlődött azóta. Férevezető manőverek, asszonyom. Tért vissza Dézsi arcára a mosoly. Ha netán egy aurórai hajó a nyomunkba szegődött volna, igyekeztem, hogy is mondjam, összezavarni. De miért követett volna bennünket bárki? Puszta gyanú, madám. A tanács érzésem szerint kicsit túl készségesen segített. Javasolták is, hogy velem küldjenek egy aurórai hajót az expedíciónkra. Végül is a segítségünkre lehetett volna, nem? Lehetséges, ha nem gyanakszunk arra, hogy az egész mögött valahol maga az auróra rejtőzködik. Meg is mondtam világosan a tanácsnak, hogy boldogulok nélkülük. Vagyis, szögezte mutató úját Glédiára, beérem az ön segítségével. De azért nem fordulhat elő, hogy a tanács mégiscsak csak küld egy hajót a tudtomon kívül, mondjuk pusztán segítőkészségből? Nos, én még így sem óhajtottam. Amúgy is elég kellemetlenségre számítok, nemhogy még állandóan a hátam mögé kelljen tekingetnem. Egy szóval kicsit megnehezítettem a követésünket. Különben mennyit tud valójában a szoláriáról, asszonyom? Hát nem mondtam már eléppen elégszer. mennyit. Azóta húsz évtized múlt el. De hölgyem, én a szoláriaiak lelki világáról beszélek. Az ilyesmi nem igen változik meg csekély húsz évtized alatt. Mondja meg nekem, miért hagyták el a bolygójukat? A történet szerint, amelyet hallottam, a lélekszámuk fokozatosan csökkent, ezért valószínűleg az idő előtti elhalálozások és az egyre ritkábbá váló születések együttesen felelősek. – Ez ön szerint is elfogadhatóan hangzik? – Természetesen. Mindig is kevés gyerek született itt. A szoláriai szokások nem teszik könnyűvé a teherbeesést, sem természetesen, sem mesterségesen, de még ektogenezis útján sem. – Önnek sohasem voltak gyermekei, madam. A szolárián nem. – No és az idő előtti elhalálozás? – Csupán találgathatok. Úgy vélem, a kudarc élményéből fakadhatott a dolog. A szolária helyzete nem alakult igazán jól, még akkor sem, ha a lakói óriási lelki erőfeszítésekkel próbálták idealizálni a társadalmunkat. Szerintük nem csupán a földön, hanem egyetlen űrlakóvilágon sem létezett soha az övékéhez hasonlóan tökéletes rendszer. Ön szerint Netanaszolária egész népe azért halt ki, mert kollektíve meghasadt a szíve? A maga ilyen nevetségesen óhajtja megfogalmazni. Díjji megmondta a vállát. Én úgy értettem, ön pontosan ezt mondta. De vajon valóban eltávoztak-e innen? Hová mehettek volna? Hol és hogyan élhetnének? Azt nem tudom. No de, Madame Glédia! Köztudott a szoláriaiak vonzódása a hatalmas földterületekhez, a sok ezer robot nyújtotta szolgálatokhoz, amiknek következtében minden szoláriai gyakorlatilag csak nem teljesen elszigetelődött. Ha egyszer elhagyják a szoláriát, vajon hol találhatnak olyan társadalmat, amely kielégítheti ilyesfajta igényeiket? Valóban elmehettek tehát bármelyik másik űrlakó világra? Amennyiben én tudom, nem, de ismétlem, nem vagyok tisztában a helyzettel. Esetleg találhattak maguknak valamilyen új világot? Ha így lenne, csak valamilyen nyers bolygó jöhetne számításba, amelynek a terraformálása hatalmas erőfeszítést követelne. Talán készek lehettek ilyesmire? Nem tudom. Szóval talán mégsem költöztek el? Tudomásom szerint a szolária minden tekintetben üresnek látszik. Miről tud, ami ezt mutatja? Minden nemű bolygóközi kapcsolat megszűnt. Minden sugárzás eltűnt, kivéve a robotoktól származót és a természetes háttérsugárzást. Ezt honnan tudhatja? Az aurórai hírközlőeszközökből. Ó, a híradók! Nem hazudhatnak netán ugyanezzel az erővel? Mi lehetne azok az ilyesféle hazugságoknak? Hogy a hajónkat lecsalják a felszíne és utána megsemmisítsék. Ez nevetséges, Dézsé. Ugyan mit nyerhetnének az űrlakók két kereskedelmi hajó ilyen rafinált megsemmisítés által? Hát valami csak elpusztított két telepes hajót egy kihaltnak vélt bolygón. Ezt ugyan mivel magyarázná meg? Nem tudom megmagyarázni. Gondolom éppen ennek a kiderítése véget megyünk a szoláriára. El tud bennünket vezetni a bolygónak arra a vidékére, amely annak idején a szűkebb hazája volt? A birtokomra? Nem akarná esetleg ön is újra látni? De, igen. De miért éppen az én vidékemre kíváncsi? A két elpusztult hajó a bolygó egymástól távoli pontjain szállt le, és mégis rövid időn belül végeztek velük. Lehet, hogy minden szöglete halálosan veszedelmes. De az önvidéke szerintem még mindig a legkevésbé. Ugyan miért? Mivel ott segítségre számíthatunk a robotoktól. Ön biztosan ismeri őket, nem igaz? Gondolom jóval tovább eltartanak húsz évtizednél. Daniel és Zizkár minden esetre már is öregebb. Azok pedig, amelyek már az ön idején is a birtokán voltak, bizonyára felismerik, nem igaz? Az úrnőjükként fogadják, és jobban engedelmeskednének önnek, mint bármely más emberi lénynek, gondolom. A birtokomon akkor tízezer robot volt. Talán ha három tucatnyit ismertem közülük személyesen. A többiek nagy részét még csak nem is láttam, és biztosan azok sem láttak engem. A mezőgazdasági robotok nem valami fejlettek, tudja, sem az erdészetiek vagy a bányarobotok. A háztartási robotok persze biztosan felismernének, ha azóta el nem adták, vagy valakinek oda nem ajándékozták őket, mióta eltávoztam annan. Másrészt velük is előfordulhatnak balesetek, szóval nem minden robot ér meg 20 évtizedet. Harmadrészt, bármennyire igaza lehet is a robotok emlékező tehetségét illetően, az emberi emlékezet nem olyan tökéletes, tehát előfordulhat, hogy én nem ismerem majd velüket, egyiküket sem. Ettől függetlenül képes elkalauzolni bennünket a volt birtokára? Hosszúság és szélességi fokok szerint? Nem. Vannak térképeim a szoláriáról. Azok nem segíthetnének? A durva tájolást tekintve talán igen. A birtokom valaha a Helónia nevű északi kontinens déli középső vidékén terült el. És ha legalább a vidéket megtaláljuk, bizonyos támpontok alapján nem tudná pontosabban behatárolni a helyet, amikor sikló repülést végzünk a felszín fölött? Úgy érti a tengerpartok és a folyók szerint? Igen. A talán sikerül. Nagyon jó. Közben pedig gondolkodjon el rajta, képes-e felidézni egyes volt robotjainak a nevét vagy külső megjelenését. Ez élet és halál kérdése lehet. D.J. Bailey a tisztjei körében egész más embernek látszott. Arcát nem ékesítette széles mosoly, és a veszélyekkel szemben sem tűnt olyan rendíthetetlenül magabiztosnak. Mélyen a térképek fölé hajolva ült a helyén, és minden vonását uralta a megfeszített összpontosítás. Ha a nőnek igaza van, akkor sikerül a birtokot egész pontosan megközelítenünk, dörmögte. Nos, ha a sikló pályára állunk, hamarosan meg is találjuk. – Hattalmas energiapocsékolás, kapitány! – mormogta Jemin ausser a hajó parancsnok helyettese. Magas volt, és akárcsak Dézsé dúsz szakát viselt. Szakála rozsra színű volt, kék szeme fölött ívelő szemöldökéhez hasonlóan. Elég idősnek látszott, de a kívülállóknak az lehetett a benyomása, hogy ez inkább kalandos életének és nem évei számának a következménye. – Azon nem segíthetek – morogta Dézsé ha már használhatnánk az antigravitációt, amelyet jeles tudósaink még az örökkévalóság innenső oldalára ígérgetnek állandóan, egészen más lenne a helyzet. Ismét a térképhez fordult és folytatta. Azt mondja, itt kell lennie, emellett a folyó mellett, körülbelül 60 kilométerrel fölfelé attól a helytől, ahol ebbe a nagyobb folyóba torkollik. Már mintha igaza van, tette hozzá azonnal. Úgy látom, kételkedik benne, Jegyezte meg Csándrusz Nadirhaba, aki a rangjelzése szerint a navigátor volt, tehát felelős azért, hogy a megfelelő, vagy legalábbis a kijelölt helyen szálljanak le. Sötét bőre és nyírod bajusza még jobban kihangsúlyozta a vonzó arcából áradó erőt. Húsz évtizednyi idő távolából próbálja felidézni a helyet, morogta Dézsé. Te ugyan milyen részletekre emlékeznél bármilyen helyről, amelyet mondjuk mindössze három évtizede nem láttál? A nő nem robot, el is felejthetett sok mindent. Akkor mi értelme volt magunkkal cipelni? Zsörtölődött Oszer. Meg a másikat és azt a robotot. Idegesíti a legénységet, és bevallom nekem sem nagyon tetszik. Dégsé szorosan összecsúszó szemöldökkel nézett föl, és halkan megérezte. Tisztelt uram, ezen a hajón nem számít, hogy mi tetszik önnek, vagy éppen a legénységének. Itt az enyém a felelősség, és én hozom meg a döntéseket. A leszállás után hat órán belül minnyájan hallottak lehetünk, ha az a nő meg nem ment bennünket. Ha meghalunk, hát meghalunk, dörmögte Nadirhaba hűvöse. Nem is lennék igazi kereskedők, ha nem tudnánk hogy a nagy nyereség túlsó oldalán mindig ott lappang a váratlan halál. Erre az útra meg különben is minnyáján önként jelentkeztünk. De azért mégsem ártana előre tudnunk, kapitány, melyik oldalról közeleg a halál. Ha már sikerült meghatároznia, feltétlenül titokban kell maradnia előttünk? Nem, egyáltalán nem. A szoláriaiak feltehetően eltávoztak, de mondjuk pár száz embert mégiscsak itt hagytak, hogy ha szabad így mondanom, vigyázzanak a boltra. De ugyan mit tehetnek egy páncélozott hajóval szemben, kapitány? Esetleg van valami titkos fegyverük? Nem is olyan titkos, vélekedett Dézsé. Az egész szolárián hemzsegnek a robotok. Pontosan ez volt az oka az első telepes hajók leszállásának is. Minden megmaradt szoláriai ember akár milliónyi robot is juthat. Ez aztán a hatalmas hadsereg Eban Kalaya felügyelte a híradós részleget. Mindeddig nem szólt egy szót sem, bizonyára főleg alacsonyabb rangja miatt, de az sem lehetett a téren egészen közömbös, hogy a jelenlévő négy tiszt közül egyedül neki nem volt semmiféle arcszörzete. A robotok, kockáztatott meg most mégis egy megjegyzést, nem tehetnek kárt emberi lényekben. Legalábbis így beszélik, mordult rá Dézsé szárazon. De ugyan mit tudhatunk mi a robotokról? Amit viszont tudunk, két hajó is elpusztult, és velük körülbelül száz emberi lény, mind derék telepes, lelte halálát ennek a robotokkal teleszemetelt bolygónak egymástól jóskán távol eső pontjai. Ugyan mi végezhetett velük, hanem a robotok? Nem tudjuk, miféle utasításokat adhattak a szoláriaiak a robotjaiknak, vagy milyen trükkkel kerülhették meg az első törvény. Így tehát mi is teszünk egy trükkös kerülőt. Amennyire az említett hajóktól érkező híradások szerint tudjuk, mielőtt elpusztították volna őket, a legénységük minden tagja kiszállt a felszínre. Végül is egy elhagyott világra érkeztek, és ki akarták a tagjaikat. Szívni akartak egy kis friss levegőt, és utána akartak nézni a robotoknak, amelyekért idejöttek. A hajóik védtelenül maradtak és őket is felkészületlenül érte a támadás. Ezúttal ilyesmi nem következhet be. Majd én leszállok, de mindenki más a fedélzeten vagy a hajó közvetlen közelében marad. Nadirhab sötét sötétkék szeme méltatlankodva fölvillant. – De miért, kapitány? Miért maga? Ha valakit ki kell küldenünk csalétek gyanánt, hát önnél bárki más könnyebben pótolható. – Értékelem a gondolatot, navigátor? fordult hozzá Dézsi. De nem megyek egyedül. Velem jön az űrlakó nő és kísérete. És itt mindnyájunk közül ő a legfontosabb. Néhány robotot közelebbről is ismerhet, vagy legalábbis pár robot felismerheti őt. Őszintén remélem, hogy a robotok, még ha parancsot kaptak is a mi megtámadásunkra, őt nem fogják bántani. Azt hiszi hát, hogy emlékeznek majd az öreg lányra, és szépen térdre hullanak előtte? Élcelődött Nadir haba szárazon. Nos, ha így látja, hát igen. Ezért hoztam őt magunkkal, és ezért szállunk le éppen az ő birtokán. Nekem pedig azért kell mellette lennem, mert én ismerem őt egyedül, legalábbis valamennyire, és mindenképpen látni akarom, hogyan viselkedik. Ha egyszer túléljük az elejét az ő pajzsa mögé rejtőzve, és pontosan rájövünk, mivel is állunk szemben, akkor már folytathatjuk a magunk szakállára akkor már többé nem lesz rá szükségünk. – És akkor mihez kezdünk majd vele? – vetette föl Ószer. – Szépen kipöcköljük az űrbe? – Szépen visszavisszük az Aurórára! – bömbölt a fiatal tisztre Dézsé. Meg kell mondanom, kapitány – makacskodott Ószer –, hogy a legénység fölöslegesnek és pénzpocsékolásnak tekinti majd ezt az utat. Biztosan úgy vélik majd az emberek – hogy nyugodtan itt hagyhatjuk ezen az elátkozott világon. Végül is innen származik, vagy nem így van? – Egem, morogta Dézsé. Majd azon a napon lesz így, amikor én fogadom el a legénység parancsait. – Nos, azt biztosan soha sem teszi meg, kapitány, dünnyögte hosször. De azért a legénységnek még lehet saját véleménye, és elégedetlen hajósokkal veszedelmessé is válhat az utazás.